Podedes facernos chegar ás vosas notas de prensa, convocatorias, denuncias e información sen xeral a través dunha nota de audio enviada ao correo electrónico informativosfilispim.com ou grabando unha mensaxe de voz no buzón que temos habilitado na nosa web ou paí pa condousies.blogspot.com Despois da matraca de sempre, pasamos ao sumario deste boletín. Este pasado 14 de marzo tivo lugar en Compostela o acto nacional onde se aprobou o protocolo Lingua Vital Xa, en a Asamblea de Centros de Organizacións e Entidades. A Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática contando os actos que organizan próximamente. Remataremos coa xenda cultural para esta semana. Estamos no Acto Nacional contra a Emergencia Ligüística, o Protocolo de Actuación da Língua Vitaxia, unha asamblea nacional galega onde participan, participan centros de de organizacións, entidades, culturais, eh, sindicais, políticas, sociais, de todo tipo. Estamos no final eh, do acto onde Marcos Maceira está dirigindo máis palabras á Asamblea na Praça da, da Quintana. Aquí elaboraron todo un protocolo de actuación para facer da lingua en galego a lingua viva e agora neste momento está falando Marcos Maceira en da sombra. Aumento do control da túa vegada unha lei que permite o abandono do galego e da súa función normalizadora nomeadamente pro público infantil e juvenil non son bateron os récords non para reverter o estado da lingua, senón para reverter a oficialidade que tanto desgostaba feixou segundo manifestou estes días un conselleiro seu 2025 foi o ano do plan Rueda-Pronterro do Galego que logramos desenmascarar Nas masivas movilizacións de febreiro e maio coa Rúas e a Prazo do Gradoiro proclamando lingua vital xa advertimos de que se Rueda, a Xunta e o PP continuaban a renegar na súa responsabilidade asumiríamos a nonx conscientes dos nosos límites máis tamén da nosa forza colectiva. E fixémoslo, puxémos mans a obra para construir unha alternativa sólida, unitaria e eficaz a política lingüística de desleixo, miseria e apartheid gestionada por desentores e responsáveis. Coa participación directa ou coa apoio de centros de entidades sociais, coa en de o rumbo de idioma rachando energías con toda a nasa força colectiva hoxe podemos presentar o resultado dun proceso social amplo, participativo e plural o protocolo vital para reverter a emergencia lingüística Baixo un intenso orballo estamos aquí na plaza da Quintana De, de paraguas, de centros de paraguas, centos de persoas eh, desde, claro desde a campaña donde se presente o protocolo. Os mesmos acordados unánimemente no Parlamento de Galiza en setembro de 2004 e os comprometidos na Carta Europea das Línguas e a Declaración Universal de Dereitos Lingüísticos. Comezando porque caquela persoa a vivir en galego, sabendo que conta co amparo da lei e das instituciones. Partimos dos puntos mínimos e medidas urgentes ratificados na Asamblea celebrada nesta Quintán o da faceta de novembro de 2024 e desenvolvemoslas con medidas complementares a do plan xeral de normalización para garantir os dereitos lingüísticos e unha lingua de calidade desenvolvida, usada e sempre presente no ensino, as tecnologías, os servizos públicos, as actividades socioeconómicas, os medios de comunicación, a cultura, a acción exterior, e mantendo as ligazóns o espazo común da lusofonía. Son medidas que procuran a actuación de todas as administracións e poderes públicos trachar orientación que a xunta e o PP impoñen para tirar o valego da política e do espazo público para privatizálo e arreconchálo no espazo individual. Con protocolo de vital asumimos a necesidade de responsabilizarnos colectivamente e de actuarmos comunidades por a lingua desas institucións, máis tamén desas entidades sociais, desde o povo galego organizado en todos os ámbitos, sectores e niveis, e de reapropiárnos a lingua que nos están a roubar, adquirindo compromisos concretos. Este protocolo que hoxe presentamos é máis que un documento, son accións individuais, sociais e institucionais que nos obrigamos a cumprir para traballar por a lingua, nos nosos ámbitos, mas tamén coordinadamente, comunidade, por riro de diferenzas legítimas, todas as persoas, colectivos e institucións que acreditamos que Galiza só ten futuro se a súa lingua ten futuro. este é o verdadeiro pacto pola lingua no que hai sitio para todas as persoas colectivos e institucións que queiran garantir o futuro de Aliza e do seu idioma sen líneas vermelhas e sen limites porque o povo galego non pode admitir límites de ninguén a historia a historia pode ser rectificada Galiza non está destinado a perder. Temos moitos exemplos, algúns ben recentes, do que é posible gañar con unidade, con esforza colectivo e con perseverancia. logramos parar altri ou recuperar o pajo de Meirás. Que non haxa ninguna dúvida, manteremos toda a forza e toda a no proceso lingua-mitado. Asumimos un novo reto podo aplicar e facer realidade este protocolo. Non xerá doado, haberá dificultades mas salvaré polas con forzo colectivo. As entidades sociais e institucións adheridas traballaremos para planificar as accións, un calendario, avaliando os resultados e corrigindo o que for preciso. Compañeiras e compañeros, como asamblea por unha lingua vital, pido que manifestedes o apoio a este protocolo. Un aplauso. Penso, penso que, por aplavación, fica aprobado este Ad un modo que a defende, que a usa e a reivindica en todos os tempos e baixo todas as circunstancias. Oxe, recollemos e renovamos ese legado de loita e perseverancia. Irmán e irmás, difundamos o protocolo de lingua vital, veamos de vida, fagamos a realidade para este vinteiro de 17 de maio, as 12 da mañá desde a Alameda de Santiago dou aprobado eh o protocolo da actuación lingua vitalsha pinani meida de informou para Radio Filispín Ignacio Calanco Radio Filispín Radio Filispín Radio Filispín A Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática ten programado para as vindeiras datas as seguintes actividades. O lunes 16, nos xududados de ferrol, presentaremos ante a Fiscalía de Memoria Democrática a demanda de declaración de feitos pasados respecto á mestra de Miño María Vázquez Suárez, militante socialista e pedagoga exemplar asesinada en agosto de 1936 a fin de que se declarada judicialmente como represaliada da ditadura e inscrita no registro estatal de vítimas. Será a primeira ocasión no Estado que esta demanda é tramitada por unha asociación memorialista e compareceremos acompañados en calidade experta pola profesora e investigadora Aurora Marco López, que acaba de editar un libro biográfico da citada mestra. O martes 17, no Ateneu Ferrolán, a 7 da tarde, participaremos no acto organizado por Alvixe, Asociación de Loita pola Violencia de Xénero, coa colaboración do Ateneo e a nosa asociación. Un acto co motivo do 8M que titulan Reparación en memoria das mulleres vítimas do franquismo. Participarán a Fiscal Delegada Provincial de Dereitos Humanos e Memoria Democrática, Encarnación Mallán Santos, e Fernando Ocampo, en representación da nosa asociación. Se entregará o quinto galardón albise 8M Amada Tuimil Rey, polo seu empeño na conservación da memoria da súa aboa, Amada García, representando así as familias de todas as víctimas. Foi esta unha nova, da Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática para os informativos da Radio Filspín. Pasamos agora a xenda cultural desta semana. O Benres Vintas, oito e media da tarde, na Piruchela, Cristian Caruncho presenta a súa banda deseñada O Día de San Martiño. O mesmo benres, ás 8 da tarde presentación do libro A Fraga esborallada no Centro Social Artabria. Intervirán o autor Pedro Alonso, David Martínez e Ernesto López. Na libraría As lendas do gato e Mugardos, Luís Martínez, Un dos últimos fareiros, falará da súa experiencia e responderá ás preguntas que lle fagades. A actividade gratuita, pero baixo reserva. Concerto de cosmética ao benres tamén ás 8 da tarde na Sala Urania. E noite electrónica na Sala Rum. Pasamos ao sábado, con Five Strings Band, ás 10h30 Urania e de novo Noite Electrónica na Sala Room. Para despedir este boletín tiramos de nícap, aproveitando que un dos seus integrantes felizmente non será xudgado por terrorismo despois de que o Tribunal Superior de Justiza de Londres rexeita a apelación da Fiscalía Británica. Isto é Noucomen en colaboración con Subfocus. Grazas aos participantes neste informativo, é a U de rebelía para todas. Apertas. <risa> It's full. Fuck it. time to go down. Just down. Shingle in the on. My rear feet my hand. car a egg and barn. Fuck it it's you know soul. Need to long. Bump a crew of worries gone. Don't wanna freak out. But it's cold. But I think something's going wrong. Shingle go dirty. Didn't even need. Near me. Can't you tell the gallery. Trance guard hook. Now his ain't nothing. My five-way I'm surprised I like my head It's one place to stop all the gear that shit Now watch that fear Rocker and Margie and I got fear What's going on?